Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38 Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezate numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Această primă predică a Sfântului Apostol Petru, arătată în versetele de mai sus, devine un model exemplar pentru propovăduirea Evangheliei Domnului Isus Hristos de către orice urmaș al Lui. Versetul acesta cuprinde răspunsul Sfântului Apostol Petru la întrebarea celor străpunși în inimă de cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, ce să facem? Când întrebi sincer pe Dumnezeu ce să faci pentru mântuire, el îți răspunde limpede, pocăiește-te. Totul se rezolvă bine dacă ai făcut cu adevărat lucrul acesta. Întâi este mărturia cuvântului lui Dumnezeu și lucrarea lui în inimă și apoi pocăința. Ce este pocăința? În înțelesul noului testament, pocăința este o schimbare de gândire, urmată de schimbarea direcției vieții. În grecește metanoia cu înțelesul de gândire nouă, care vine după, adică după vechea gândire. Meta înseamnă după. Este un prefix care introduce în termeni compuși sensul după sau noțiunea de schimbare, transformare. Pocăința nu înseamnă numai părere de rău față de un păcat săvârșit sau față de un trecut păcătos pe care îl plângi cu lacrimi, aceasta înseamnă căință, care trebuie să însoțească pocăința. Și așa cum s-a zis, pocăința înseamnă ruperea cu un fel de trăire, viața de păcat fără Dumnezeu și începerea unei noi trăiri, învierea din moartea păcatului, prin credința în Domnul Isus Hristos, deci o viață nouă, dincolo de cea veche. Pocăința înseamnă întoarcere, întoarcere la Dumnezeu. Tu mergi în direcție greșită, iar direcția bună, calea vieții, se află înapoi la Dumnezeu, de unde a plecat primul om, Adam. Cine se pocăiește cu adevărat se întoarce la Dumnezeu, la calea adevărului său și urăște calea veche cu învățătura ei și nu mai păstrează nimic din cele vechi ca să le aducă pe noua cale arătată de Dumnezeu. Iudeii erau foarte religioși, dar ei trebuiau să se pocăiască și de religia lor, nu numai de niște fapte în legătură cu morala trupiască, ca să poată primi pe Domnul Isus, care le aducea mântuirea printr-o nouă gândire, printr-o nouă concepție de viață, o nouă concepție de viață, prin credința în jertfa și în învierea sa. Cineva spunea că termenul pocăință este în general suficient de cunoscut, dar este în general și suficient de necunoscut. Lucrul acesta se poate spune despre multe adevăruri din Noul Testament, nașterea din nou, botezul, biserica sau trupul lui Hristos, frângerea pâinii, venirea Domnului Isus și altele. Să nu uităm deci că la adevărata a omului este întâi lucrarea lui Dumnezeu în inimă. O străpungere prin cuvântul său, apoi se schimbă gândirea, mintea și în felul acesta se intră în atmosfera credinței prin care se ajunge la mântuire, la nașterea din nou. În atmosfera credinței fiind, omul crește duhovnicește în toate tainele adevărului cuvântului lui Dumnezeu în vederea lucrării lui pe pământ. Încă o latură a afară de lucrarea de la începutul vieții celei noi. Întoarcerea la Dumnezeu, pocăința, are și latura mărturisirii păcatelor, pe care credinciosul le săvârșește în timpul călătoriei lui pe pământ, cum limpede spune Cartea Sfântă. Copilașilor, scria apostolul Ioan, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. În latura aceasta, deci, pocăința este o lucrare pe care credinciosul o face ori de câte ori greșește. Dacă greșește față de Dumnezeu, se mărturisește în fața Lui cerându iertare. Dacă greșește față de un om, se mărturisește în fața omului și cere iertare, dar cere iertare și lui Dumnezeu, căci orice păcat atinge și dreptatea dumnezeiască, nu numai pe cea omenească. Mărturisiți-vă unii altora păcatele, spune Cartea Sfântă, și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Cunoașterea și recunoașterea răului este o parte a îndreptării. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Aceasta este ordinea, pocăință, botez, primirea Duhului Sfânt. Pocăința și botezul sunt lucrări la care contribuie omul. Primirea Duhului Sfânt este lucrarea lui Dumnezeu, este darul lui. Dacă omul face partea lui, oare Dumnezeu să nu-și facă partea sa? ci s-o lase sau o amâne timp îndelungat? Deci întâi pocăința și apoi botezul. Fără pocăință, botezul este nul, după cum scrie în Teologia Dogmatică și Simbolică Ortodoxă, volumul 2, pagina 853, București, 1958. Și atunci cum se poate pocăi un copil de 8 zile? La ce-i folosește botezul? Ca să înțelegem mai bine adevărul despre botez, dăm mai jos câteva mărturii din istoria bisericii. Iată numele la câțiva din marii scritori creștini care, deși născuți din părinți creștini, au fost botezați la maturitate, adică atunci când s-au hotărât, prin credință, să urmeze pe Domnul Isus. Sfântul Atanasie cel Mare, care a trăit între 298-373 după Hristos. Sfântul Grigorie de Nazianz, care a trăit între 330-389. Sfântul Vasile cel Mare care a trăit între 329-379. Sfântul Grigore de Nisa, între 330-399. Sfântul Ambrozie, 340-397. Sfântul Ioan Gură de Aur, 347-407. Sfântul Dumitru, 248-305. Sfântul Gheorghe, undeva în jurul date de 300. Fericitul Augustin, 305 4, 430 Fericitul Ieronim 346-420 Teodosie I-ul împărat roman 346-395 Întâi pocăința prin credința în jertfa Domnului Isus, apoi urmează botezul și apoi primirea Duhului Sfânt. Și pocăința și botezul și primirea Duhului Sfânt sunt lucrări individuale, nu colective. Câteva gânduri despre botez. În Noul Testament se vorbește mult despre botez, botezul în apă. A fi creștin înseamnă a fi botezat. Nu este creștin acela care zice că crede în Domnul Isus Hristos, care are posibilitatea să se boteze, dar nu face lucrul acesta, motivând că e de ajuns credința. Credința e un lucru, botezul este un alt lucru. Credința nu poate înlocui botezul, afară de cazuri excepționale, ca și tâlharul de pe cruce. Și botezul nu poate înlocui credința. Scriptura sfântă arată limpede. Este o singură credință, este un singur botez. Efeseni 4,4 Ce este botezul? Botezul nu este o rânduire a Duhului Sfânt prin apostoli, ci este o rânduire lăsată de însuși Domnului Isus apostolilor, ca și frângerea pâinii. Învățătura Domnului Isus despre botez e simplă și clară pentru orice suflet care dorește mântuirea. El le-a spus ucenicilor săi, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Sau le-a spus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Din aceste cuvinte ale Domnului Isus Hristos, înțelegem limpede următoarele. 1. Botezul e o mărturie a credinței omului în Domnul Isus Hristos. 2. Nu poate fi botezată o persoană care nu poate împlini condiția credinței. Botezul e un hotar văzut care desparte viața omului în două, trecutul păcătos și noua viață în Hristos. Toate persoanele botezate pe care ni le arată Noul Testament au primit botezul în urma credinței. Nimeni nu poate să dovedească din Noul Testament că ar fi fost botezat vreun prunc. Iar la casele botezate, Corneliu, Lidia, Temnicerul, Crisp și Ștefana nu se vorbește nimic despre copii. A presupune e un lucru, a ști sigur e cu totul alt lucru. Credința nu se întemeiază pe presupuneri, ci pe cuvântul scris limpede a lui Dumnezeu. Botezul pruncilor nu are niciun temei în cartea lui Dumnezeu, ci este o erezie ca alte erezii mari care s-au generalizat după secolul al cincilea, lea și anume cultul icoanelor, cultul sfinților, cultul Maicii Domnului, cultul morților, etc. Cine apără aceste erezii se luptă împotriva adevărului lui Dumnezeu, folosind totuși numele lui Dumnezeu și al Domnului Isus. Acești apărători se bizuiesc pe oameni și învățături omenești. Ei fac filozofie cu adevărul simplu pe care Duhul Sfânt l-a fixat în scris prin apostolii Domnului Iisus. Cu toată dreptatea, spunea un înțelept, poți demonstra că albul este negru, dar va trebui să te folosești de o vastă bibliografie. Să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Formula aceasta nu înlocuiește formula spusă de Domnul Isus, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Formula spusă de apostol este un argument că botezul lui Ioan a încetat odată cu încheierea slujbei sale, că în biserica Domnului există un singur botez, botezul credinței în numele lui Isus, dar Isus este una cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Botez vine de la baptizo în limba greacă și înseamnă afundare, înmormântare. Cel botezat cu adevărat în numele lui Sus Hristos este afundat în Hristos, nu simbolic, ci real. Afundarea în apă este simbolul văzut al unei realități lăuntrice. Cine însă vrea să devină creștin nu poate neglija partea văzută a botezului, așa e scris. Cine nu se afundă în Hristos nu-i botezat chiar dacă este băgat în apă. Un credincios bătrân din zilele noastre care botezase în apă pe mulți zicea cu amărăciune Câți draci n am botezat eu! Adică din cei botezați în apă, mulți s-au întors înapoi în lumea păcatului, nefiind născuți din nou. Dumnezeu este Dumnezeul adevărului, al realității, nu al formelor. Spre iertarea păcatelor Pocăința este urmată de botez, după care vine iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor este un dar al lui Dumnezeu pe care îl primesc cei care s-au pocăit cu adevărat și s-au supus o rânduirii botezul. Nu botezul iartă sau spală păcatele, ci Dumnezeu prin cuvântul său pe care omul îl ascultă. Dacă cineva crede în Domnul Isus și are posibilitatea să se boteze, dar nu vrea să se boteze, nu este iertat de păcate. El se împotrivește cu voia lui cuvântului lui Dumnezeu. Neascultarea de Dumnezeu, de tot ce spune Dumnezeu, e o stare de păcat. Deși s-a răspuns pe scurt la întrebarea ce este botezul, pentru întărirea acestui adevăr, răspundem la altă întrebare. Ce nu este botezul? Botezul în apă nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, după cum scrie în 1 Petru 3 cu 21. Botezul în apă nu poate înlocui credința în jertfa Domnului Isus, nici pocăința, nici trăirea în ascultare de Dumnezeu. Botezul în apă nu trebuie să fie un scop pentru credincioși. Centrul nostru, scopul nostru cel mai înalt este Domnul Isus Hristos, în numele căruia ne strângem. Botezul în apă nu trebuie socotit un legământ. În Noul Testament nu se vorbește decât de un singur legământ. Iată cum citim. Acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Botezul în apă nu poate sluji la primirea unui nume deosebit, despărțitor în biserica lui Dumnezeu. El nu întărește duhul de partidă. Botezul în apă nu este o ceremonie săvârșită de slujitori anumiți care, pe lângă alte slujbe, au și pe cea de botezători. În Noul Testament nu se vede o asemenea slujbă, deși sunt multe slujbe arătate. Botezul în apă nu este nașterea din nou a omului, care prin credință a primit pe Domnul Isus ca mântuitor, ci este arătarea în afară a lucrării duhovnicești care s-a petrecut în inimă, adică o despărțire de vechea stare, mort în păcat și intrarea într-o nouă stare, așa cum s-a mai spus. Botezul, pe lângă alte semnificații arătate în Noul Testament, este o ascultare de Dumnezeu. Domnul Iisus ne este și în privința aceasta cea mai desăvârșită pildă. Cel cu inima sinceră care caută dezinteresat pe Dumnezeu, înțelege ușor adevărul acesta. Cu ascultare te lăudăm, Dumnezeu. Eu ceri, vrem să-ți-o dăm Acum și în veci, mereu Te lăudăm când te ascultăm Te preamărim când te iubim Te lăudăm când te ascultăm Te preamărim când te iubim Capitolul 2, versetul 39 Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Adică așa să se procedeze până la sfârșit, nicio modificare în rânduiala lăsată de Duhul Sfânt. Cine modifică ceva, se face vinovat de mare păcat. Nu numai primii creștini, ci și ultimii creștini, urmează aceeași cale și aceeași ordine în viața lor cea nouă, pocăința, botezul și primirea Duhului Sfânt. la Domnului Isus rămâne neschimbată cât va ține epoca Harului până la venirea lui ca să-și ia biserica. Cine adaugă la cuvântul lui Dumnezeu sau scoate ceva din el, va fi judecat aspru în ziua Marii Socoteli. În orice caz, un asemenea om nu va face parte din Biserica lui Hristos. Oricare ar fi progresele omenirii, viața veșnică nu se poate primi decât prin Hristos, prin credința în El, în jerfa Lui, în cuvântul Lui, așa cum l-au scris Sfinții Apostoli. Prin urmarea în inima cuvântului viu al Mântuitorului Iisus Hristos, omul ajunge la nașterea din nou. Calea aceasta rămâne neschimbată până la sfârșitul viacului. Făgăduințele Domnului sunt la fel pentru toți credincioșii din tot timpul Harului. Adevărul Domnului nu se învechește și nu se schimbă după epocile prin care trece omenirea. Acest lucru trebuie să-l știm foarte bine și să nu-l uităm niciodată. Să citim încă o dată versetul, începând cu sfârșitul versetului 38. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căși și aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. În biserica Domnului Isus Hristos intră și iudei și neamuri fără nici o părtinire, căci zidul despărțitor a fost dărâmat prin jertfa Fiului Lui Dumnezeu. Prin această jertfă s-a ajuns la unitate desăvârșită. În Hristos nu mai este nici grec, nici iudeu, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod. Acesta este trupul Lui Hristos. Când ascultarea e un foc aprins, cântarea neopri beișt atunci ianou ești cuprins primia tu biruiești te laudăm când te ascultăm te preamărim când te iubim te laudăm când te ascultăm te preamărim când te iubim. Capitolul 2, versetul 40 Și cu multe alte cuvinte mărturisia, îi îndemna și zicea, Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Când Dumnezeu este desfătarea noastră, atunci cuvântul lui devine plăcerea și activitatea noastră pe care îl mărturisim cu putere tot timpul. Sfântul Apostol Petru căuta cuvinte potrivite și pline de foc pentru ca să convingă pe ascultător de adevărul mântuirii. Dragostea găsește mijloace și căi pentru ca să-și ajungă scopul. Oricare ar fi cuvintele propovăduitorului Evangheliei, ele trebuie să îndrepte sufletele într-un singur punct, mântuirea prin Hristos, prin credința în El. Cu versetul de mai sus, Sfântul Apostol Petru își încheia prima predică în fața mulțimii. Petru mărturisia și îndemna. Poți mărturisi adevărul în fața oamenilor, dar dacă nu îi îndemni pe fiecare după puterea lui de pricepere, mărturisirea generală nu aduce rod. Cuvintele noastre de îndemni către oameni trebuie să fie limpezi și precise, ca să le înțeleagă și cel mai simplu dintre ei. Trebuie trezit interesul pentru ascultarea lor. Oricât de limpezi și de puternici ar fi îndemnurile cuvântului lui Dumnezeu, dacă nu găsesc o inimă ascultătoare și gata de împlinire, n-au nici o urmare binecuvântată. Și zicea, mântuiți-vă din neamul acestui neam ticălos, adică întoarceți-vă la Dumnezeu, primind prin credință pe Fiul Său Isus Hristos ca mântuitor. Nu cu puterea sau cu înțelepciunea Lui se mântuiește omul din mijlocul neamului păcătos, ci Domnul Isus îi dă această mântuire dacă El întinde mâna credinței ca să o primească. Neam ticălos este numele lumii întregi, care nu a primit pe Domnul Isus ca mântuitor prin credință. Poetul francez Baudelaire a intrat într-o berărie însoțit de un prieten. După câteva clipe a zis, aici miroase a distrugere. Prietenul i-a răspuns, nici de cum, miroase a varză acră și nădușală de femei. Dar Baudelaire repeta îndrâjit, vă spun eu că aici miroase a distrugere. Acolo unde domnește păcatul miroase a distrugere, lumea cu plăcerile ei răspândește mirosul distrugerii. Omenirea este împărțită în două, neamul sfânt al lui Dumnezeu și neamul păcătos. Domnul Iisus a plătit prețul mântuirii noastre din mijlocul neamului păcătos, dar nu ne smulge cu forța de aici. Noi, dacă vrem, putem ieși prin credință și pocăință, altfel rămânem acolo cu tot prețul plătit de Dumnezeu pentru noi. Să mai stăruim puțin asupra cuvintelor. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. A te mântui din mijlocul neamului ticălos înseamnă a te despărți duhovnicește de el. Înseamnă a da drumul lanțului pe care îl ții în mâini, lanț cu care neamul ticălos, lumea, te trage pe căile morții. Tu ții lanțul, desprinde-te de el și vei fi mântuit. Aceasta e partea ta în privința mântuirii pe care nu o poate face nimeni în locul tău nici chiar Dumnezeu. Partea pe care trebuie să o facă omul în lucrarea mântuirii nu o face Dumnezeu în locul lui. Adevărul acesta trebuie să-l știm bine. Lot trebuia să iasă din Sodoma. Dacă nu făcea lucrul acesta, pierea împreună cu ea. Noi rămânem în stări rele pentru că nu ne împlinim partea în lucrarea mântuirii. Atunci nici partea lui Dumnezeu nu poate să înainteze și de aceea mântuirea noastră se pierde. Am ascultat astăzi meditații scrise de Nicolae Moldovianu la versetele 38, 39 și 40 din Cartea Faptele Apostolilor și capitolul 2. Să le citim. Pocăiți-vă, le-a zis Petru și fiecare din voi să fie botezate în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cu ascultare te leudăm, slavite Dumneze.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 Când ascultarea E un foc aprins, Cântarea ne-o primești, Atunci în tu Ești cuprins, Prin ea tu biruiești. Te lăudăm Când te ascultăm, Te preamărim, Când te iubim, Te lăudăm,